Selamu alikum, Rahmetullahi, Ubrekatu. Të ndërruar miqë të emisionit rruga drejta laot. Jemi një avën e katër dhe të fundit të cilë këtë emisioneve me vetë logaritjen. Trejtuam në emisionin e fundit stacionet në vetë logaritje. Në basi bëm marveshen me nefsin tonë, me tre komponente rëndësishën, thamë besimi, epshi dhe logika. Me se cilin për e tyre, du të kishim marveshje. Zdo ditë duhet që marveshen të ambikë qyrim. Sot me lein Allahut do të vazhdojmë të plotësojmë stacionet me vetë llogaritjen. A është dënimi një nga stacionet e radhës për të bërë vetë llogaritjen? A duhet ndonjëherë të dënojmë veten tona në këtë botë për të marrë mësim, për të ecur më mirë, i cili është kufiri i dënimit, që të bëjë secili për nesh me veten tonë. A lejohet të dënojmë veten tonë me gjëra që janë të ndaluara nga Sheriati? A e cek dënimi A të që quhet të drejtët e njëriut? Në regullë, të gjithë mundohemi të kthejmë, të ndryshojmë. Cilë e shku firë i ndryshimit? Dheri kur dhe themi që duhet të ndryshojmë? Sa kona duhet për të ndryshuar? Cilë janë elementet bazë të ndryshimit? Në qfar sektor është duhet të ndryshoj? A duhet i marim një dëtyrë shtëpije hodgjës për të ndryshuar? Këto pyetje Në shushërojnë edhe sonte në javën e fundit me stacionet edhe të logaritjes. Për pare se të fillojmë në studio me hoxën e ndëruar Enis Rama, letë ndjekim për shkrimim poetik mbi vetë logaritjen mbi fazën se duhet të ndryshojnë. I zhjitur në lot nga gjinahët që kam bërë e nga halët që më kanë rënë. I dërmuar nga logaria e vetë vetës që sa shumë e kisha rënduarë. Ahë për mua nëse nuk lahem me shiju në mëshirës e forcën e pendimit Gjunahet më kan kapluar Zemrën më kan ngurëtësuar Besën që kësha dhenë e kësha haruar Malet në bisupe më kan rënë E dertet në dete më kan gëllur Dete është në zirë e e gërësuar Sikur të jem një armik i vërtet për të Dhe spojlët dertet e mija të gjenë drejtimin e duhur Ato kan hipur në një një një shumë të bugur dhe pakten kështu mashtrova se ishte e bukur. Ato derte më kanë blukuar arsyen dhe logjike në shëndosh. Ato u dhëtuan në përmjet damarëve të gjakut e më pushtuan sistemin e logjikes. Ato më bënë të ndroj e fluturoj. Ato më hipën në anijen që po lëndron në detin pabrigjen. Vazhdoj të lëndroj i hutuar në këtë det. I hutuar për të gjetur përgjigje e zgjidhje për këtë mal të lartë të rënd që më ka rënë mbi supe. Ah, ah për mua se me gjithë këto halle edhe anija që më mbante ishte vetëm një imagjinat. Ë bukur, por nga momenti në moment imagjinata muntm ndërpres e anija të fundoset e humbtë mbytem. Të mbytem thellë në errësirat e detit. E kush do më di e të më ndjer nga ky fund i rrezikshëm. Zgjoh. Dërgjeqësoho o nefësi im Mos unë bytë në këto ujra se Ska kushtë nëzirë nga fundi i detit Kërësirat janë pal-pal E rësirë pas e rësirë Kujtohu se vetëm a i që të kryoj ty Halët e detin E qdo gjë A i të kryoj Të kujtoj Të kshiloj Të qërtoj A i kje të gjuar fjallin e ti Të lartit, bujarit Të gjithë më shirëshmit a i nga kshilon, dhe të shohi se cili prejush se qëfar ka përgatitur për nesër. Kujto një rinë e menqur që u ndryquan e rësir nga kjo kshilë hinore, i cili i hapi varin vetës e ti parës të vdiste në mes të shtëpis, e hynte në të, e dilte, e thoshte me plët zën nga thedhësie e shpirtit. Jo, akoma kam ko, s'kam zbritur endë për herë të fundit. Kam ko të ndryshoj, dua të ndryshoj, Po përpiçem, jam gati të nis ndryshimin, do të gjej rrugën të dal nga deti i ëndrave dhe i dëfrimeve, ta lë këtë lojë që kam nisur e të çohem me forcën e argumentit, me etin e shpirtit e me lot, përsëri të them, edukohu o shpirt, se për ty po përpiçem, ndrysho o shpirt, se për ty po lodhem, mos harro se vdekja është afër, e dita e llogaris, po afron. Tënderu Armiç, mbasti vzhgjimi poetik që ndoçam, mendoj se gjithjemi të etur për të ndryshuar. Duhet të ndryshojmë, por jemi në stacionet dhe do të vijmë mendoj se stacioni i ndryshimit. O xhmirthërdhë. Kësaj jemi. Mbasti vzhgjimi poetik që dërgua, që dëgjuam, herë se shkoi kemi ngelur ose folëm për një stacion të rimbigkryer. Edhe lam kemi mikqëria dhe bëm një pyetje dhe më thanë se do të vinë në stacionin e Arsha. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, assalatu, assalamu ala rasullillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa ala ala. I me duke folë për tema, me dërtejt të jetë nevëshme serioze që duhet besimëtarit e këtë kujdes në këtë dretim. Dhe me duhet përsëres atë që kam thënë vëzhdimisht, se me dërtejt duhet këtë avëjmë pjesë të, të jetës tonë. Nuk duhet këtë jetë ditë që i kemi ndëgjuar, kemi përjetuar një përjetim të këndë shumë duke ndëgjuar, kemi pë Nuk na duon këto lavdata, nuk, nuk na duon këto fjalë, nëse vetëçmëngj eksistohet në qarkullim. Mm -hmm. Po na duhet që të më shohim seriozisht me këto çmime. Qase të paratë tonë i ka shpëtuar asgjë, vallallai, për vetëse marrja serioze me këtë punë. Me çovsnëriu nuk i kurzon vetes të ti, nuk ka marrveshje për jetën e ti. Në jetën e ti nuk ka marrveshje me familjen e ti. Nuk ka marrveshje me shokët e ti. Unë e përmandam me veten tonë, por nuk duhet mbetet të kufizuar më as këtu. Ne duhet marrësh edhe me vetë. Unë të kam shakë, të kam vla, me ty u dhej, i përmërejshë është kështut. Do të jetë kjo karakterin besitve tona. Do të jetë kjo dhe thimi unë, do të jetë kjo. Për nështë nuk jemi shokë. Kështu du të tënë edhe grua se shpija. Gjdo kujtë. Nga se shpëtimi, nga gjëhnimi është në bëjgjitha. Të arrim të sigur, të paralaj gjëlle uala, të him gjënë, të kjo është në bëjgjitha. D Dhe nuk ka interes që gudzan të atësënën këtë interes. Absolutesht. Pra da i tham që marveshja, vëzgjimi, mbikqyri, e në të mëzashmë. Sa një të mbikqyri vetë në t'yre? Për allaj nga njerë thamë, subhanë Allah, në qofë se ne dhe të ardhinëme që të shikojmë vetën tonë, brendin tonë, për atë që të shikojmë të jashtë mën tonë, dhe të përmësujnë masë të madhe vetëja jonë. Em thonë se këto nuk krahasohet sa do të siguroj branding në raport me çastin. Cili bën njerëz për, për shembull, ka dëshirë që të dalë dhe për shembull është i, i, i nyllosur këtu, apo flokprishur, apo ku diçfar, apo më ka, atë pastaj del në rrugë. Nuk e këndos tash askë askë një në një qytet sa më rregulluar, kuptojmë se dhet për njerëzve. A se supozohet të më dote për loja në levorish, për ndarish, ka për di r i nyllosur, i pikosur, i ku diçfar, si dalesh për zonë e levorish dajdo ta them që duhet kuptuar këtu procesi rrezik. Pas zvrgimit raporti ngrihet atje. Këtë të ke thënë sot. Këtë ke vepruar sot. Tash llogaritjet e të ndënta. Me kët veprim. Me kët fjalë, me kët gjendje, me kët statusi këki. Ai i gatit të të kujt Angel Levala. Ta llogaris bënden ana. Shiko pse ke bër kët. Ngatorti bëgë. Po, pse kët fjalë këtham, pse? Ja ku është, ja raporti, raporti sot ka dalë. Ja, pëse ke fjallë, pëse? Kështë njeri që është të vetë në ti. Merë masa. Dukë e lodëritë të vetë në ti. Ullët. Sikur se është ullë më në gjesë, ullët në brëmje. Ne dhimë se gjumi është vdekje. Gjdo ku të përnemi i delë shpirti kërë të është në gjumë. Sikur se kanë Allah gjallë e vala. Pas ta i vendosë Allah ku t'ekë në shpirti. Parë Allah e ndëruarë. Shpithin dukeve se kime vetëme. Vëtë më allajnë që se bëra me te këthem. Për në një shkuove. Unë bëzë dëtoria, s'ka mundësimo. Do të dajshë për allatë tashtut. Andajsi dhe alim allatë për para, subhanallah. Me qëfar vëpëntarijë, me qëfar angazhjim, me qëfar... To të logaritje, natëm. Sot isha në këtë punë, sot isha në këtë angazhjim. A shë në regullë. A shë në regullë. Për ndajka, thënë Gjat natës, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Sëdër istigfarën, zotniun e kërkimit falë, istigfarën. Kush e thot natë dhe flan dhe vdes, hyn xhenet. Për shkak se ka kërkuar falë te Allahu xhallajt levala. Me zotniun e e e, e, e lutjeve për kërkim falë. Ose ka thënë pejgamberi sa sollum, luk karame flat. Bismik Allahumma me emnin të në Allah, ose ka bëllut, që këllut e ti para, para gjumit, që fare në to, të gjithë then, dhe të tëtë, si pasu e kësë logaritje, që kuptën njëri ju se është i dopt, se kuptën njëri ju se është i mangët, se ku, kuptën njëri ju se nuk është asë kushë, gjithë të janë dorët Allah Gjallaj Gjelalu, po në qëse nuk logaritje vetën ton, nuk shikëm gjendjen ton, nuk mund të arim të këto përfundime, dhe si mekanizëm i thjeshtë mekanikesh pa kuptim pra dhe më thashë një dietar një nga agjëllart e mëdhenj të njëur në Medinë thoshte sa arbit flaj do them muafawadtu amri ileyk apo a them ti të dorëzova çelëme them mosh po gënjejse nuk ka ashtu apo nuk po ndijesh kështu çka kët llogarica ti unpëzëmalo atollah ti të dorëzësh çelëme çfarë do të bësh ti ja, unë më knaqur jo unë po them kështu mirë po sa jam kështu ha, si ama dokumentari shik defekt me ka ثانيه ka zbrastike te munges qe nuk llogaritesh valla po nuk dem per çfar te llogaritem çu skera part per çfar llogaritem fai sonjer per shem i themi per ndodut valla mir hoqu per ndodut po per çka çfar bura subhanallahu shiko biri ademi thot per çka te ndodum çfar <të në bërë> ka bura çfar ka bura biri s'a nuk thash gjë nuk bura gjë po pse nuk dem per çfar penduot se nuk ka raport Andaj ju kam thënë shpesher edhe, edhe në legislatet të tjera. Për shka këtë mungesë raportit, fjale e stakë fyrullat së të të të brazët. Me qëka të mbushim? Me qëka? Kur thamën e stakë fyrullat, cëllë më kanë këtohet, nuk di ju allah, të mendoj. Andaj të para pesën dhe aflan, apo ka qeni më katë i gjuës, i zemrës, i syjive, i vërshve, e kështë më rratë. Andaj, raportin dhe i mon, në kvalitet në logar Raportin e veprimit tonë kena para vetës. I më llogarit, ne kemi pasë kjo gjendje është e tëmarrshme. Ka rregull. Atë kemi thënë më veshin. Po. E kemi thënë më veshin. Po, kemi thënë më veshin. Çfarë bëjmë? A kemi këtu? Po. A lejon sanksionet? Po, kur të kupton njeriu për veten ton. Po. Kur sendi e kupton se diçka i ka penguar, si ushteca, i bëndhëu zëre malat të kshër. Shiko! Dhe kemi shikuar. Dhe kemi përse, që fa nga ka pënguar? Që fa nga ka pënguar? Që më sëfitojmë së gjenetin? Që fa? Kur të kuptuash unë, për këtë kam doash me ashti gjenetin? Nuk lejot. Omeri, radiallahu ta'ala, anu ishte një dit i angazhuar në kopsht. Dhe duke mbillë, ku e diun e pasruar, i rëndërme në mazë i këndis. Prapojnë gjemi, kështë e falë i këndija. Këti nuk i ka ikë në mazë i këndis, me në kone vetë, po i kështë ikur me gjemat. Qëfarë bërë? Thë ha i ti, jem ne uni ansatel asër, a i këpështë e më, a i asë kushë, a i asë gjeja. A i një grësh dhe, të më bëngon mund nga në mazë i me gjemat, i tëri përita latë ashtë, së shkaj ma gjekur, d E kështisht për gjunas, e kësht për lënjë të mirë të në për... Për normal, mirë mir, mir, për po, ne, e kuptojmë se për shambull, e kuptojmë. Pse e bëra këtë? Allahi e bëra për shkak se... E, ose për, të them kështu me një shambull të të tërë. Pse nuk isha... Ligerat më bramë, pse nuk isha? Alla ishte një loj interesant të futbol dhe... Apo... A? Për një futbol, s'kam shku një gjerat. Apo? Dënën praptën. Një vjetë s'kam e shikun të lezora. As të lajme. A... E shë e pasat s'i shku një gjerat. Apo, mas është kje ekstremizem. A kje dion? Në që dhe ti përmirësu është ndryshe. Apo? Në form tjetër? Po, hrdna. Hrdna u lëndarum. Hunë e nuk... Pa thamë se nuk më Orë nëmë përdeq, nuk respektuosh, nësa keni, keni caktu me dali, s'ka dali. Porë të këptu se është punë seriozë. Ti përshamë që se i blenë, i blenë, ku e dy fmië të të një telefon, dhe e gjenë duke keqë përdojrë. Apo, a i thua, spishë punë veç vazhda, ja, një rimesh nukonë kështë, e kapë. Tho, dy muaj ditë dënimë, s'ka me përdojrë. Edhe një shkeli, tërësishtë, s'ka o telefonë. Apo? kuptim duhet du, duhet të ketë edukim edhe me privim. Ju nuk nuk bëhet edukime vetëm me dhënie. Apo te edukojm vetëm me dhënie, të të, të edukojm vetëm furnizim, me ofrim jo. Gja se kjo las ton. Nuk e dukon. Por duhet të ketë pjesë edukimit ton edhe privimi. Të privojm gënera anëtarët e familjes ata çikimi nën në bëkëshyrë, në nën prez, ti privojm gënë gënëni mirësi. Si pasoj e një sankcione që edukan. Për të kuptu, së si rëzështë. Në qëse për shambull, e, e, Zotë naruet, për familje, e, në ruet, përhapën familje në në qmimi i begative. Ha në gjithëmë, në qikolatë, smoj e gjumë, kap tjetëm. Apo, ma një, një lënë, në smakon e gjumë. Qëfar du të bënë Zotë i shpisë? Ciel me pako pak enda? Ja. Atërë, o asiel, nësat tjera. Po, të kvalitetin shumë atë oltë, dhe nga një copë në ditë, ose një aftë, që të kuptuin begatinë. Shikas si që i biem kërë s'ka. Ashtë kjo të merë, ashtë kjo e keqi, ja, për kënda zi, kjo është shumë efikasë. Ligjë që nuk ka, nuk e ka kaptinën e denimeve, apo, që fa ligjë është? Ko shërë unë atë ligjë? Në qëse për shambull del, kërëm i zë dhe thëtë, uh, nuk, nuk kemi gjoba, për të karimë spejtsisë Pë, që të ratë në ruar, mësë nga së një makinatë me shpetitë. Ko është në dëgjenë hëndë? Në dë në këtë dë në dëgjenë? Në këtë në dëgjenë, në këtë në dëgjenë, në këtë në kësh? Mi pakurthua se kemi vendus pikatë radare dhe kontrolla vaponë, ruajeni, nga dhime njër oh, njërë të lartë, njërët, shikunë vëzhdimishtë sa është shpëtisa, po? një, një treo, që po të shgjeta e shpetitësa, po? E, po, kësë të duham edhe na? N në një ndënim konkret që kemi pas, të cilën kemi ilustruar me paratën. Po. Si kanë parë paratën të tante... Po. E po. Aha. O merrë dha kupshin. Po, kupse. dha kupshin. Dha kupshin. Një ngadhetar kështu ka thënë. Tha e vërejta -ka, kam zënë vetë raportin vizën. Vinin natën. Sot që përgoju, sot që përgoju, sot ska djusë, sikë sikë s'mban marr veshat, jeni jemi marr vesh mos më përgoju. Çe <tës> kanë bërë ti përdinin? Po ai tha kështu. Atar ai tha kështu, mirë gjuh. Pas e spokuptën <tës> në marrëveshje. Ndonërova shmirësi burrat. S'po kuptojën mbarveshë. Ata ne bënë punë tjetër. Çdo purguem çë raportohat se e ke bër nesër më anjërushë mi. Po a nesër anjëruaj? Po a nesër kuaj anjëruam? Po ishte problemi se ai ishte mësuar më, më gjurëna file kështu. Ishte devajshëm. Dhe tha pa shëgjërimi nuk po ndikon sa duhet. Pa nuk nuk nuk, nuk ishte nuk, nuk ishte metodë efikase. A ja. me me me e la? Jo. Tha mendoa, mendoa, mendoa, e djatë që dhe ishte? Gjepi. E thash, gjuhës, enda është duke o raportu se ti përbën shkelje. Dhe po? e di kush për të nëzit. Nefsi. Se kjo është sektori epshit. Epshi ka marak, tak mirët nuk o për, përgoju, ka marak përqesh, për të mbetëve vetë lefdruar, kësën hiset e nefset. Njeri një, një, nuk përgojen me regjik. As me besim. A të cilë sektori ka të të rrubë me përgoju? Epshi. Atëra këtu e gjejmë çka i dhaim ktypë më shumë ti donjaja. Atë shumë që do të thonë ke pesa besimit e kishte lepën që i jëveç më gjiron. Po. Filloi të komunikoj tani me kë më epshin. Atë komponent që përmendëm më parë, besimi epshi logjika. Atëra gjet se i preshta që nxirret. Po, duhet këtu dënohet epshi. Atë çfar tha, epshi jam nuk dën çë nxiret leku dhe euro nga xhepi. E do nxirim inshallah ose do ndonalesh. Dhe tha ku në të aktabë, u aktab, e të saddëk. Gjuva bënd të shkelje përgojante, unë e nëzire sadako. 10 euro, sad, për një përgojim. Po, nga njere, i kam një cineru, i kam fitu, të bleni ka tesha, ja, nuk ka tesha, sadak. Po, Pas ta i epshim përgjante nga përgojimi. Edhe kur bënd të nga njere, men përgoju, jo, jo, të lutëm. Efikasë. Po, kështut, kështut, bënd një serefi. E për muslim e al-khavelani, rahimu Allah, gritit falaj natën, falaj, falaj, falaj, lodaj, shtrihej, e kishtë një shkap, mërë të shkap dhe godis të këm të ti, një në kuptim të, të gjakas të ato, pa, në kuptim të edukimit, pa, dhe thënë të, gritu ne, si nukën vjen tërpë, gritu një se ne do t'ja dëshmojmë e bubekrit sa ta kanion pasu në burra. Gritu, pepër ne nuk shkëm legjeratë, i gdita sëzon kuran for hajr inshallah ne e sera for kështu kurs për mësimsor kështu kurs ka për mësimsin me garancë unë sot nënshkruaj se kë ky njerë, ky kategori kurs për mësimson ama ai etje ka marrë vesh me nëfsin me logjikën diçka po don vazhgon në çendra porte logarit do logarit janë zero dot nëse nuk është në rregull dhe merr mase më një herë ky bënë lladë scoçar me linë logjikë leura ndoshta do të vënohet pak do të ket pak Po, do më zdo, ajë cili, cili është në gjendje, apo, në dëgjë e këtë regullë të ardhë, njeri u cili është në gjendje, ta sakrifikonë dunjanë për të përmirësu a heretin, ko me përmirësu më e rejnë allatës gjënë. Mi, po, në qëpësë të sakrifikonë dunjanë, po, dunjanë, qka konë dunja, nga to që janë të këndëshme të mira, për të përmirësu a heretin, Wallahi, Billahi, ko me përmirësu. Kësë është garantës e imi. Allahu kështu ka thënë. Në njëri që mundohet gjumin me e prishtë, në, në slenë, për mështikë namazin atës, a, a, a bënë Allahu e gjelle valja, a pasaj që me i kësë e vapë, jo, vëllatë. Një në njëri që mundohet me ndonë sadaka, a po, për të përmësu gjuhën e ti, për të përmësu zemën e ti, të të jarab, sadaka, të jarab, thimu, përmesu, përmesu, të të të të të të të të të të të të të të të të të t Asa mendimi i on i mirë për Allahu Xhele Wala është kështu. Se nëse ne përpiqemi ai na përmirëson. Nga se kështu ka thonë, i cili është në gjendje të sakrifikojë për përmirësimin e këtij voti, për të rregulluar çështën e gatollës së atë. Ai i cili është në ai i cili është në gjendje të, të shkojë këtë rrugë për ta përmirësuar drejtin e përmirësimit. Po gati. Jo, është me të rregull, minutat e pjesës park kanë përfunduar. Ne do të kalojmë në terren për të marrë opinionet e njerëzve që kur duhet ndryshojnë, a kanë rritur ndryshojnë apo jo. Edhe kthehemi në pjesën e dytë, inshallah. Atë ndëruar mish, letë ndje kemi opinionet e njërë të kemi marrë në të tëren që a ndryshojnë dhe kur mundohë ndryshojnë se e ka nëjërë i turta. Këtë e mi e mës patë. Në rrugë ndrita laut ne gabojmë dhe gjithë gabimit, mundojmë logaritësime dhe në tonë. A bënë njërë me dënuneve dhe në tonë, përshka këtë të, të regionave që kemi bërë? Uh, për tjere zeshme edhe bështirë kjo. Pra dënuar vetën varet nga, nga mënyrës e si të dëshiron të adënojsh vetën. Ajo që ka Robi duhet të bej, unë mendoj se është të reflektoj, të me ndohet, edhe të gjykoj për veprimet e tia. Në këtë mënyrë a i bastaj që ose do të thoshim dënime, thë në thonjë za kjo do të ishe më shumë një dënim moral dhe në, në kuptimin e përmirësimi që duhet bej Robi për vetën e të tij drejtë rrugës, drejtë Allahus, për nësala. Dhe nuk bëhet fjallë për ndonjë ndonim, ose ndonjë mëse, ndonjë dë shka tjetër, lështë e mikru fizika, për shkadoj qofta jo. Në nego, ne uh, pëndohemi, këthejemi, për përsi më bëjmë i gabimë, sa du të përpyshemi? Pareçtur, vazhdimishtë. Robi, e, gjatë rrugës e tija ka të pa mundur të më të bëjmë gabime, sepse vetë se kërjeshe, eshte i kërjuar i tilë që a i të bëjmë gabime. E si reloj? Duke qense të bën gabime, gjë e parë që duhet bëj robi është ajo vetë analiza e vetes së tij, duhet të jetë kujdesshëm që çdo gabim ai të i, i pasojë me pendim në radhë të parë dhe të synoj gjithkohës dhe vazhdimisht përmirësimin e vetvetes gjatë rrugës. Dhe kjo është më profesorja. Faktikisht si musliman që jemi, ne nuk kemi traditë të dënohemi të paktën me goditje, apo me me diçka më të rëndë si dënoin veten disa sekte. Dënimi i on mund të jetë kështu fyer simbolik me don sadaka diçka per gabimin qe ne kemi bue apo diçka e thjesht. Edhe pendohemi pasaj te Allahut, kërkojm falje Allahut. Ne gabojm apo jo, edhe per her gabojm, edhe per mendojmit bëhemi të mirë. Por gjaj kur do të ri, do të them kjo masa e të ndryshuarit, sa kohë do të ecim me ta? Ne në masën e të ndryshuarit do të jemi gjithë jetën sa të jemi gjallë, njeriu duhet të përpiqet të ndryshojë veten për nga e mira. Dhe Gjithmonë me veprat mira me pendimin te Allahu. Ndroruar miq, jemi kthyer përsëri në studio mbas opinioneve të njerëzve që morëm në terren dhe kthehemi për të vazhduar bisedën. Hoxh, ne ndoçem opinione të njerëzve që kërkojnë të ndryshojnë, janë përpjekur duan atë manifestacionin e fundit që na ka ngelurish të përpiqemi për të ndryshuar. Po dua të flas edhe vetë një fjalë përfundimtare për, për dënimin. Qenuk nuk, nuk kuptoseni u duhet bën atë që dëmton vetë në ti. O po thon të bën dënime që janë haram, nuk bën ashtu. S'po themi kështu. Në shumicën e kuptuar se Po anash jam kuptuar se është diçka brenda kufive, kufive, po, është me qëllim të edukimit, po. për të treguar vetes se nuk është diçka e thjesht që kanë duhet. Është diçka e madhe dhe duhet marr masa. Duhet marr masa. A është se njëri i X sa bëj gjithmonë? A duhet gjithmonë të thosë se gjumi s'po mlen? Jo valla, një avdhësi tani fortake bëhet. Që Nicil orë ja i do të më më më <të> më barab, po, që quhet 1 orë përpara. Të bëj gamë. Për mosën. Mi po themi hajr inshallah. Ndodhë çfarë të bëjmë mi dob, nuk nuk duhet, nuk duhet, këtë ti e ngjyrimion. Po, mi të dob, po, por nuk duhet këtë dobësitë ta përdorim si arsye për mos përmirësim, për mos vazhdim të tutjes, nuk duhet të jetë kështu. Prandaj, po. Mosamë ndervar. Për mosën. Mhm. Ti e njeh vetën tonë më mirë. Po, çfarë? Do stha Doshta, a ajo që është e përshtatshme për mua në këtë në këtë drejtë, më thën se çfarë është për ty. Ka njerëz që kanë shumë lehtë të më këmbërajmë dha me ka para. Shumë lehtë pa, e kanë. Po e ka problem shumë namozën në OCF. Po, a ky është ai e dialogu me ato tre. Po, ata duhet që kanë di kanë, që kanë shtir, të shikojmë se ç'ka ndikon. Çka e ka nisur të vëhtirë, atë bëjmë kuptim të kësaj. Ne do bitoj. Po ne do bitoj të llogaritës. S'po them me ngarkumë atë që nuk mundet me bë. Epo kamundi dikush për shembull që sikurse kujtjo to, kanë se kanë le të magjëru. Lë ajëjërin me pak katlet, Allah s'ka probleme me magjëru. Ajërin sa dush ajërin. Nuk i themi që kët ajërim që ki të le të magjëru, përdore për adhurim. Për shtu adhurim, vërtet e magjëru. Për më shumë e përdor si masë edukative. Si masë edukative përdor diçka që është e vështirë për nefsën. A kuptove? Në vërtetë. Dikush e ka atlet sa të kanë? Hani, sa ti jap sa të koshat mundesh. Mir po, kur bie për duk po. A çështë? Këllë në kës... brana kufive të se dhe i uarës. Dhe s'na në cëronon të drejtet e njërë jocë. Po, po vishim. Njërë oqë. Atëre, thamë që po përpichemi. Po. Përpichemi. Por që ndonë që... S'ku s'pëndrëshoju. Tu më ndrëshoj, s'nërshojdoj. Po thamë që marveshja, vëzhgjime dhe mbiqshyria, logaritja. Mosave, po, nuk, nuk Shiko, po në në në në në në në në në në në në në në në në në në n bi e forca e përfunduar logaritës. Që ja kuptim e saj. Edhe pse e ke dënuar veten tënde. Edhe pse ke dështuar në këtë rrugë, po as do të përpiqesh. Nga se gjithmonë duhet ta kesh parasysh se Allahu xhalle wala takadən ia premtim të madh. Wallahi është për gëzimi, për gëzimin që them po të shkruhet, thonë arab me ujin e syve. Apo do të është i lir. Po të shkruhet me ujin e arët do të është i lir është mbi gjithta këtu një përgjysmë i hatash i madh që zotëron gje Lewel e përmend në surën Ankebut. Shikojë nderuar surën Ankebut. Kur për pikën duhat anë lindni me surën Ankebut vetëm e pastaj ta kuptojmë se çka është për pikën. Allahu dhe Lewela thot në fillim të surës Ankebut. A hasiban-nasu an yuturaku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? U dhe ka ftenë edhe më parë. Folle ya'lamanna ja Allahu alladhina sadiqua ja wala ya'lamanna alkaathibeen. Allahu subhanahu wa ta'ala, a menduan ata qe kan than besuam te lihen rahat pa usprovuar, ja kështu pa mundshme. I kemi sprovuar ata para atyre me një qëllim, që Allahu subhanahu wa ta'ala te dallojë me të, të vërtetëve dhe gënjeshtorëve. Kush është i vërtetë e kush është gënjeshtor? Kush për nimet në xhenet, pastaj te përshamu sprov gjume. Të gjithë zvala maznota. Porallaj ka qiu sprovnëriu djumin, do të mundu mund për me te ka sprovnëna, po për të dallu kush e ka për një më. Mos është kooperacia sprov gjithnjë si do të jetën. Sigurisht e thotë as në serioz. Mos është te harresa, ku lunas as me hufukaha, ke do të shndjeton. Me po njeriu harran pas e përsërit, përpjekët, apo për të mund jeton. Se po të është një lezim dhe mon men, nuk harrot kur ata gjithë njerëz do bën të jeton. Me po laj ka spëru njëriun me harres, apo për të shmë, për, për të sprovuar apo përpjekësh apo jo. Apo, po lufto me këtë svitë, apo jo? Kështu Allah ka fëllu së fëllu ankebut. Apo, e, ta është dikush ka mundësi me kuptu se kësë probë mund tjetë, për shemblë, një ditë që, pesë ditë që, djetë mujë, po shumë, o zjatë shumë. Apo, ka arë në gjysë me së fëllu së ankebut. Kjo është vendi i vetëm kuranë, së është më nësike, që ka arë kjo pjesë. Allahu Gjalli Ola fëllet për pegaminet i nuhin e lisamë dhe vendi i vetën Kur'an, ku përmenet, ka së gjatë e mbetësi të këpëllet i së në nënkebut. Kjo e ka simbolikën e vetë që lidhë me parëm. Të sëpravoheni, e sa gjatë ozatë, diri kur me pritëna, shemë dhe kënket nuhi. Kam betë, ka qënduar të këpëllet i, duke u sëpravuar me refuzim, dhe në qëmë dhe përbuzje, elfe senetin, illa khamsinama. Nën qilë e pesë, një mi vite pa pesë ditë për të reguasht se të mamë 950. Se për të kështë 950, ka më të ditë këtë 940. Por e kemi bërë rafsh 950. Kjo, kjo është e përrujsh më gjuna robe. Por fakte që ka një mi pa 50, do të rafsh 950 vite. është spërvua nuhi me poplënve të fe. Ka gjatë dë spërvuhemi 90 vite, dë spërvuhemi 9 vite, spërvuhemi në kuptim të zëjtë A do të bëjmë më të mirë apo jo? Nuk bash. Diku thon që të fillon sot, por ne avde të larguohet Gibeti. Të larguohet për 2 javë arshme pastaj strategjia arshme të instaluat në Moznadas. Pastaj dhe për një vit tërë s'është, ja, nuk ka ashtu. Nuk ka ashtu. Mirë po. Allah jelle ulla. Pas kësaj siko e para mund të jetë pak kërstnuse. E dyta mund të jetë e edhe më kërstuse, 950. O oh, shoh. Via e fundit zonë antivojt. Për gëzimin që i apë koptim e dujtë përrafe. Allahu gjallavala përfëndën surën ankebu duke thënë, walëdhine gjahedu fina lëneh dijennë hum subu lëna. Ata që përpjekën, për, për të arrit të këne, për të bërë të mirë, për të përmirësuar, si ka ardhë përgjigja, lëneh dijennë hum subu lëna. Shiko këto përforsime në gjënë rabe, gjithë sëse, do më zdoj, dotoj mundsoj matjune do të, të japim sukses që ata të arrijnë tekni. Në kushte përzem, Allah ut garanton. Nëse përpjekesh dhe, dhe dëshmon se je sinqent këtë përpjekje, apo me marrveshje, me vëzhgim, me raporte, me vet llogaritje, pastaj merr masa, vazhdimisht kështu të bën dhe përpjekësh herën e parë nuk ka nuk ka shkuar faza apo. Përse ne i kthehemi marrveshjei së re, pastaj vëzhgim, pastaj pastaj të rrethoj. Pastaj një e njëta procedurë, apo Dhe Allahot shes e ti po përpalitish, po munosh. Allahot, njëmonë Allahot gjithë të varë. Njëmonë Allahot e barë këtanë. Dhe e që njëmonë njerëzë, në këdrethim, kanë thënë unë e motë, njëmonë gjithë ashtu të lëndër uar, që të ledzash për ata që janë përpjekur. Që të bindesh, që bindesh në, në, në, në, në, në, në, në sukses në përpjekive tua. Se mund të bësh me i mirë. Mund të jarrish, në gjë thot, shumë nga djetarët, përshamën Muhammill ibn Ivasi, rrëhimulloha, thot, kam luftuar vetën time, nefësin tim, këtë piesin e epshet, 20 vite, që ti përmbohet marveshes, 20 vite, ka shkel marveshe, dhe resa hëtta së të kamët, dhe resa ka kuptuar se është punë, se rrezishtë. Sufjan e Theur, rrëhimulloha, thot, 20 vite, kam luftuar ortuknohet me namazin natës. Ngritesha do thoshte nuk po falem fare. Mënia shto, subhanallahu. Natën tjetër përsërit gjumi duke u lutur për përpjekun. Përpjekun 20 ditësh përpjek apo pastaj thotë thum mestamta'tu biha 20 okhra. Pas 20 ditëmbë të tjetër që Allah më ka dhënë jam dukur kënaqur. Do të thotë nese kurse e ka pranë me ke imrahimullah kur ka thonë se ne jam kënaq. Çka nuk do të jenë kënaq? Dhe mund të për afer të bimë. Sikurse kër dikush kënaqet, me në një apër të caktumë. Në është qëmë pije, që ka të qoftë? Kësë më një është qëmë të këndëshmë, apër e të në kënaqsi? Po, e ata e në kënaqë më të eprë. Me a dhurimi të ti në Allah Gjellewara, në pjesim kër e tërë bota. Se ka rritë këtë? Me për pije këtë. I bëkhejme Rahimullah të thë se unë që njëzët vite jëmë duke e përmirësuar kuptimi në fesë. Njëzët vite mundu me kuptu qëka është e vekuli. Ibn Temi, Rahimullah. Sëtë dikush nga ne, dëtët dë lodhët, dy herë me nëgju një tem në të uhitë. Kësë pjeku këtë hoqë? Të e rikur? Prapë? Të kalim dikush në tjetër? Të të Sërhan Allah. Sërhan Allah. Ne kemi në ujtë të klasin për më bërgjita logele u al Djetarë njëhërë, Muhammadi ibn Abdullihabe, Rahimullah, kështë spekua libën të kitabu të ujtë, 15 vite. Reshtë, 15 vite. Dhe, një dintë i kështë në zëndës vëtë të ti. Qëka preferërani? Të këshëndru pak libën. A ju asë i në shëmbull, një prej muadha. Dhe rënë prej muadha. A po e shëni se kënë ujë enda? Nuk në gullitë të informata, letë të kënjëri ju. Nuk përmbësot neer u let, nuk largon neer neer vest let. Andaj duhet godit sikurse gozhda. Apo për ta për ta ngul gozhdën në mur, nuk një herë a do ngul. Ose një herë nuk dëm, largoje. Jo, po disa godetat e godat e godat e godat e godat deri sot e mer pozicion në duar. Ku të vejtajon. Godit, godit në zamër, godit majit, majit me gjor, godit për peshq. Wallahi ska çare pa u duhet me hop. Ka si ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me në ekthere kar albabi o le gjefi. Kosh e shpeshtan të trokiturit, hynë hyn hyn. të. Hynë! Trokit të ka lau, trokit të ka lau, duhet, hitet jazë duhet, trokit, trokit, trokit, gjynëzahu, përgjerahu, dërzahu, nështrahu, parullu, trege varfi, nevojën, sinceritetin. Ta qene dhe o dhere. Ta hape dhere dhe mëzda. E po trokit njëre, o dhe qene anë dhere në parullis pa suqel, fa është një këtë dhere. E kës andaj lejo ato këto parat. E para dhe e dyta shoqëro me njerëz të ç'përpiqen. Për po kjo është mërzishme. Ka dëgjuar që unë një po të përpiqem, mi po shoktë mi që ri me ta mi që ta përpiqem për shkakun për për ndonjë post në këtë botë. Kë këtë, këtë kanë këtë mohabetin apo datë më dekurajojnë. Prandaj ka thën shumë nga gjetarët e kanë përmend kanë thënë se Kurna ibn ibn Kayyim më shumë kanë thënë Kanë thonë në disa të tjërë, kanë thonë, e, kur në ngulfas të dunjaja, problemet, nuk dhejnë qëfar të bënim, më jafton të, që për pak qaste, të ndëgjojmë shihë kujsa imën të i, vërahim Allah. Dy fjallë, oa këthen të shpresen, oa mm. këthen të elanë dhe energjin për të vërduar më të ujtjë. Këta mm. e shenë djetarë vetë? Po, edhe pësë shenë djetarë. Ose sotë, njerën nga djetarët, thot, saharaj, më, me saher endisha se më është se më është ngurcuar zemra, fat më ftonë në një shikim në ftynë Muhamel ibn Munkeder. Një shikim fshunëti, apo ta kujtonte Allahu xelaluhu. Ta kujtondevec mëni, ta kujtonë njëriun e xhanetit, apo kë më ftonte? Më ftonte që të ndëgjojmë një fjalë për ti, një legjërat për ti, dhe jom. Dat pushuën zërat e epshit. Apo të pushuën zërat e dekorimit, të rikthehet në rrugë, pas ri ambicie të vundëti për vardhurmë tutje. Naj për të përpieku, po duhet përpieku. Por duhet të kemi këtu shkaqe që i përmenda se i përket përpiekut. Sepse për këtë ka shumë çka të thuhet, por duhet të them se këtu janë stacionet e në stacion të rëndësishme që duhet të ketë besimtarit parasysh që vetë llogaritja, më rëndësish e kishte në fund të jetë efikasa dhe dobishme. Atëherë madhsinë i përmendu pak a shumë të pesta stacione që ndodhim hóch për dy misione rreth, ka qenë më vështja mbikëqyrja, llogaritja, sanksionet që, mërvesh... që i tham dënim pa e dënuar në gjë Dë atë, a? Ne ndërmoasa serioze. Pa kaluar kufirin dhe fundi është përpjekja me dy faktorë kryesorë që ne për i përmendëm. Përkundër përkundër dashitimit nga njerëz, përkundër dërimit. Përmendëm pritëtarve kaq që kanë përpjekur 20 vjet, kanë i shijuar 20 vjet tjere, më thënë, të tëra. Na përmendëm thon historinë e Ujita Alay Salam për 950 vjet, thon ka duruar dhe është përpjekur me popullin e tij. Në 2300 të, të, të fundit haç. Një mesazh për vendlogaritjen mbasi kemi hetur 4 javë rreth me vetë logaritja. Njëni nga djetarët që fëtët për këtë qërështje në kodemë il-Makëdisi, rahimu Allah, thëtë njëri ju këtë logaritë vetën e ti, apo duhet të ndaj ketë logaritën e katër sektore. Shë këtë asë ndajët e kema tje, të logaritja tri loje, këtë e kemi pes sasjone, këtë ashen sektorat, apo të logaritët. A ne të thëmë që tu, të du më marë seriëzështë me i shkru, me i shëndur në plan e praktike. Për funduar të thëmë kështu që të të taj. Katër sektorë. E para, sektori i kërkesëve dhe obligimeve. Sektori i të ndaluarave. Këtos jënë. Pasaj thëtë sektori i cilësive shpëtuese. Që kam shpëtën të kala, këtos jësi një, dë, tëre, katër. Pasaj unë e asë jam këtu. Dhe sektori i cilësive sh që nuk guxoj të preku tonë nga them shkaturën dhe më largoj nga loja e lavala. Shikues ndërruar. Vllao dhe motra e uor. Merre një listë, një letër tash merre. Bëre me këto katë rubrika, katë sektorë. Apo, dhe për fillim, ne jose këtu shkruaj vetëm nga 10. Nga 10 vetëm nga 10 shkruaj. Apo, dhe bëre një mërweshje ndaj raport me këto katër sektore se si duhet të mos i sill. Për ballë kësaj, kësaj, kësaj, kësaj. Sa do të marrit për kët, për kët, për kët më ranë kocë aktor. Bën marrveshje me vetëndente? Duhet kjo të arrihet, për shembull, un duhet, un duhet që për tre mujë ditë rresht, për shembull, tek namoz nafila most mik 12 recate ç gjatës. S'u bën? Marveshje. Most mikin sura të namazëve fora. Marveshje. Most mikja, forzi most mikja, bën marrveshje. Nuk un nuk utë keramet, ja, nuk ka shikim, nuk ka marveshje me 10 katër sektore thash obligimet ndalesat cilësit shpëtotuse dhe të lavdëruara dhe cilësit shkatruese dhe çertuara nga 10 po ne apo bëjmë bon marrëveshje me ministrin se kjo duhet të realizohet ky plan apo vëzhgojmë vetëm çdo ditë si po shkon zbatimi i këtij rregull apo llogarit në bazë të kësaj kjo është kushtetuta juajtë llogarit në bazë të kushtetutë ku ka shkërirë ndër me masa dapërpieku deri në Ramazan nash. Kur takohemi do shohemi inshallah zotë të tjerë brenda lapsa. Këtë alerti është kë vërtet një detyrë po, praktike. Praktike dhe detyrë shtëpie për të gjithë ne që dëshojmë të rishikojmë situatën ojme këtë qeshill. Ne do të bëjmë katër sektore dhe të takohemi Ramazan, do të them për ta diskutuar këtë. Po inshallah. Por do të ndajtem në në saman shkëtim të Ramazanit këtë In dëtyr, Inshallah, shpresoj që do dë, dë, dë dë të dëgjojmë dhe do të shohim atë që na gëzon ndonjëherë të inshallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ata e nderuar miq, me këtë kështjellë fundit e Hoxhës tonë në Instagram, bëjeni dhe merrni fletoren që sot. Ndajeni në katër sektore: në obligimet, në ndalesat, në cilësitë e mira, në cilësitë shkatruse. Kemë një kohë të gjatë, kemi thënë deri në Ramazan. Koha është e shkurtër për shkak të atyre dietarëve të mdhën që u përpoqën me 20 vjet. Hoxha i kështjell të vogël na kalën. Koha e shkurtër nuk është e gjatë. Për këtë të ësi, për të dëttyr, të dy të të takojmë i Ramazan, por të parë Ramazanit të takojmë i në misurë dhe tjere, në javën e arshën me një tem tjetër të rre, dhe rë të i qofshin kujdesin Allahu. Selamu alaikum u Rahmatullahi u Barakatuh.